FAPTELE APOSTOLILOR Capitolul 13 În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod și Saul. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul!" Pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, primești de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Paphos, au întâlnit pe un vrăjitor proroc mincinos, un iudeu cu numele bar Isus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta, din urmă, a chevat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tălcuiește numele lui...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 Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți! Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis, Bărbații israeliți, și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie." Și după ce a nimicit șapte popoare în sara Cananului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat. Și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi, L-a înlăturat și l-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea, Cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Ci iată că după mine vine unul, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii ai neamului lui Avram, și cei ce vă temești de Dumnezeu, vouă v-a fost trimesc cuvântul acestei mântuiri." Căci locuitorii din Ierusalim și mai marilor n-au cunoscut pe Iisus. Și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat șoste pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu, l via din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim, și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu, a împlinit-o pentru noi, copiilor, învind pe Isus. După cum este scris în Psalmul al doilea, Tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut. Că l-am înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: Vă voi împlini cu toată a făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm: Nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi, și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă, disprețuitorilor! Mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă va ar o cineva. Când au ieșit afară neamurile, i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemnau să stăruiască în Harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bagiocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar, fiindcă voi nu-l primiți, și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și prea cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar iudeii au întăritat pe femeile cu cernice cu vază și pe fruntașii cetății au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt.